אני יכול יותר, פח קיבלתי כבר ממך לחץ דם גבוה שיגעת אותי כל כך עם האבטוס שלך איני יכול יותר בך שלא לגוע כן, שלום לכם, חזרנו למעדן ויניל אחרי חופשת הפסח באוויר הים תיכונית עם המאנטזת שקיניקייטן זכר צדיק לברכה. היום התוכנית כולה מוקדשת למה שנקרא מוזיקה ים תיכונית. הייתנו באולפן אחד האנשים המזוהים ביותר עם התעשייה. שלום מאיר ראובני. שלום וברכה. מאיר, אתה... אתה חלק במייסד האחים ראובן, נכון? מודה. מודה. אנחנו נדבר בתוכנית הזאת על מוזיקה ים תיכונית, על אומנים שחתמו אצלכם והקליטו אצלכם, ואולי, אולי גם על... קצת דברים שיושבים לך על הלב בנוגע לקבלה של המוזיקה הים-תיכונית לאורך השנים. אבל בינתיים ניתן לג'קי מקייטן לגמור את הסלסולים שלו עם המאנפזת. יש לנו עוד הרבה דברים טובים בתוכנית. זוהר ארגוב, שימי תבורי. כמה זמן התוכנית? יש לנו בערך שעה. יש לנו מעט זמן. אבל, לא היה אורח אחד שבא אלינו ולא שאל מתי עוד פעם. אז תיקח את זה לחשבון. אני חושב שזה קצר. שעה זה לא מספיק. בוודאי שלא, אבל נתחיל בזה. העירייה רחבה מאוד. טוב, ג'קי, לקייטן, בא מהנטזת שלו. קוריוז, אפרופו השיר מהנטזת. כמובן שבקול ישראל לא רצו להשמיע אותו. בגלל התחת? לא, לא רצו להשמיע, אפילו לא רצו לראות במה מדובר בכלל. היה לי הכבוד והעונג להגיע לגלי צה"ל, שהוא לא היה חסיד גדול של המוזיקה הים-תיכונית בזמנו, אז קראו לזה המוזיקה הים-תיכונית, המזרחית, לא, ים-תיכונית. ואלי ישראלי היה שם מגיש. הכרתי אותו אישית. ואמרתי לו, תשמע, זה בתוך השידור היה כמובן, נכנסתי את זה לבודקה שלו, אמרתי, שים את הסרט, זה על סרט הבאתי אפילו, לא על דיסק. לא על תקליב, אתה לא על תקליב ולא, פשוט זה בדיוק כשגמרתי את ההקלטה. אומר, מה, זמתי סוסים, זה יהיה בסדר. ואמר לי, אני שם. עדתי על האוטו וטסתי חזרה לקוד ישראל. בעודי נוסע לקוד ישראל, השיר התחיל להתנגן ברדיו. הגעתי לרבקה מיכאלי ואמרתי לה, תקשיבי טוב. אם לא תשמיד את זה עכשיו, הבכורה של גלי צהל. טוב, תביא, תביא. ואז ג'קי מקייטין קיבל שתי השמעות בכורה, ושתי תחנות בוא נמנית. בדיוק, בדיוק. ואתה יודע, אז לא היו יותר תחנות, זה מה שהיה. <laughs> <laughs> כל, כל, כל עם ישראל שמע את זה בעת אחת. <laughs> בוא נלך ממש להתחלה. <laughs> איך בעצם... הוקמה החברה הזאת שנקראת האחים ראובני, הייתה חנות תקליטים בתקווה. תשמע, אני, אין לי רק המוזיקלי, אבל עוד בהיותי נער, שנות, אפילו לפני ה-10, בגיל 4-5, השכנים שלנו היו יוונים, והיה להם טרפרקורדר, כמו שאתה זוכר. טייפ סלילים ענק. ענק, שהוא היה, היה עובד 24 שעות ביממה, למעט יום כיפור. והמוזיקה הזו חדרה לתוך ורידיי, ולמדתי לא מעט שירים, כמעט בעל פה. ולימים התחלתי לשמוע ברדיו קפריסין, היינו שומעים תחרות גלים קצרים, ואני כמובן הלכתי לכיוון של פרנסה, אז הלכתי, למדתי חשמלות בניין, זה היה מה שהיה. ולימים אחרי שניסיתי, ועבדתי והרווחתי המון המון המון כסף במקצוע הזה. הודעתי לאשתי שאני מפסיק לעבוד בעבודה הזו, שאלתי לה מה? אמרתי לה אין לי... אין לי סיפור, זה לא עושה לי כלום, אז מה הכסף? אוקיי, אבל זה לה, לא נהנה. היא חשבה שאני השתגעתי. ופתחתי חנות תקליטים. מתי זה היה? שנת שישים באותו מקום ברחוב ההגנה? ברחוב ההגנה, רק יותר למטה, בשכונה. מהחנות התקליטים הזו, עבדתי אז עם אחי. אני עוד פתחתי אותה לפני שהתחתנתי, היא הייתה חנות לחומר חשמל, ואני כן יודע, אבל לא, לא מוזיקה. ואז הבאתי את הפינה הזו של המוזיקה, התחלתי להביא תקליטים. אז בתקופה ההיא, מי שזוכר, הסרטים ההודים היו מאוד מאוד פופולריים, ובשכונה אצלנו קראנו הרבה מוזיקה פופולרית. התעסקתי בהרבה מאוד מוזיקה ביוונית. תקליטים עם החור הגדול, אתה זוכר? וככה התגלגלנו עד שנת 73'. בשנת 73', אחי ואני וכל ששת אחי השתתפנו במלחמת ששת הימים. לא, יום סליחה, כיפור. יום, כיפור, יום כיפור. יום כיפור, כן. ואני כמובן חזרתי אחרי משהו כמו 180 יום המלחמה, וגם אחי חזר, אבל אחי נפצע במלחמה. הוא נפצע כאשר הוא היה צריך להתחתן שלושה חודשים אחרי השחרור. איזה אח זה? אשר. אשר. כן, הוא היה מרגן. ו... לא יכולנו לעשות חתונה גדולה, כי האח היה, היחיד של אשתו, שמתוך שמונה בנות, בן אחד, נהרג ברמת הגולן. זה בדיוק יוצא עכשיו, או-טו-טו, בדיוק שנת האזכרה שלו. אז עשינו חתונה ברבנות, <coughs> ועשינו מסיבה אצלו בבית. במסיבה הזו הזמנתי חברים שלי, מהילדות, שהיינו עושים חפלות בכרב התימנים. לקטת שובלים, אם אתה שמעת שבל... עליה, זה חבר'ה שלי שהיינו <קרן> מופיעים אז בכרם על מחצלות עם ה-84, סטוק 84, מזייתים, צוחקים, שמחים, משנות ה-10 עד אחרי צבא, והבאתי את הזוג בנוש ודקלון, שהם היו מופיעים באירועים של חברים, לא חתונות ולא כלום. והחלטתי להקליט אותם על, על טפ אקאי גדול שהיה לי, ו... נתתי להכין שתי קלטות, באותה תקופה ממש התחילו הקלטות לשוק, ושם זה התחיל להיות סערה. אה, עוד קסטה ועוד קסטה, וזה נהיה מפעל. ואז הצעתי להם, אם זה כל כך טוב וכל כך נהדר, ואנשים כל כך רוצים, בואו נעשה תקליט. וכך היה, עשינו את התקליט הראשון של צלי הקרן, <laughs> זה ההתחלה, ומשם התקדמנו להרבה דברים אחרים. אנחנו <אז> נעשה הפסקה עכשיו. ואנחנו נשמע את מי שהיה אחד הזמרים הגדולים ביותר של האחים ראובני. אתם מזהים אותו. זוהר הוא... זוהר לא זוהר הראשון. לא הראשון, אבל מהגדולים ביותר. מהגדולים. אם לא הגדול מכולם. אש אה, גדול בשמיים. <laughs> נשמע אותו. עכשיו הזמן לומר שהצטרף אלינו משה ירונסקי. שלום, שלום, צהריים טובים. אתה חייב לנו עשר דקות. זה ברור לחלוטין, כן. אבל יש ענייני הסכת תחנה, צריך להתעסק, בין ברירה, ועסקנו בזה, מה אפשר לעשות? אז ספר את מה שסיפרת לנו כשישבת, והם יבואו על ההקלטה של פסטיבל זמר המזרחי. מה שסיפרתי, מה שבעצם רציתי לספר זה פסטיבל הזמר המזרחי הראשון, הוא היה ברמלה, הוא היה דבר ממש נהדר. קודם כל, זה היה שם, קודם כל, היה אוסף של אומנים שהיו אז, שזה היה זוהר אוגוב, ג'קי מקייטן, נו, זכרונה לברכה, עפרה חזה, והייתה גם זאתי השנייה, נו, עם הכל עצר יותר מזה. אהובו עזרי, כן, גם. קיצור, זה היה אוסף גדול מאוד של אומנים. וזה פשוט היה אה, כיף, כיף, כל ההפקה הייתה ממש כיפית. בסופו של דבר, גם רשות השידור החליטה אז לעשות, שלקחו את כל האומנים לעוד ערב של, כמו פסטיבל כזה, באיילת השחר, הופעה לפני הצבא. ושם הופענו, אז בכלל, אז, היה, אז גם האומנים הרגישו גם הרבה יותר פתוח. אז הם, זה היה כל כך הרבה יותר נעים, פשוט עשו את זה הרבה יותר בכיף. חפלה. חפלה, ממש חפלה, זה היה חפלה ברצינית. אז הזכרנו את עופרה חזה. ואחר כך הייתה, זו הייתה אחרי ההופעה. כן. אחר כך אמיתית. אחר כך אמיתית, שנשארנו רק אומנים, ואז ג'קי אומר, בוא נרד לטבריה. ג'קי מקייטנר, זכרונו, הוא אומר, בוא נרד לטבריה, לך לשתות איזה קפה, זה היה 12 בלילה. טוב, זה היה מתחיל אצלם הלילה. הגענו לטבריה באיזשהו מקום, ישבנו איזה משהו, כמו איזה ארבע לפנות בוקר, וג'קי הצחיק אותנו, ושם משהו, עכשיו, מאיר והאחים ראובני הוציאו את התקליטים של סדנת תיאטרון שכונת התקווה. עכשיו, תאר לעצמך, ילדה בת 14 עם כל... פעמונים. בעמונים. לא עמונים, פעמונים. זה מה אמרתי, פעמונים. אוקיי. וההתחלה הצנועה הזאת, שכונת התקווה, סדנת תיאטרון שכונות התקווה, שם היא צמחה והפכה להיות... כן, ודני ש"ס בדיוק התחיל שם, היה איזה התחלה שלו. עכשיו דרך אגב, בהתחלה בעצם הסולן היה גבר, מיכאל סינואני. כן. אחר כך הם התחלקו בסילואי... זה לא כל כך מדויק. לא? אז דייק. בוא, אני אתן לך, קודם כל עופרה התגלתה... תן את הסיפור האמיתי. עופרה התגלתה קול מדהים, קול עמוק וצלול. היא הייתה זמרת מחוננת כבר בגיל 13-12. וכשהוזמנתי לה... להצגה, לראות את ההצגה, אני מיד קלטתי אותה, וכמובן את מיכאל סלוואני, שהם למעשה היו ה... הסוליסטים. ואפשר כאן להזכיר בנשימה אחת את יגאל חרד, שהוא למעשה התגלה כמעבד, עד אז הוא לא איבד בחיים שלו. הוא ניגן ויטר. בדיוק, הוא התגלה כאחד המעבדים המחוננים. הוא הפיק איתי למעלה מ-400 תקליטים, שתבין כמה עבדתי עם האיש הזה, איש מדהים. אה, הפקנו את ההפקה הזו, אה, כל כך מהר זה הלך, כל כך הרבה אנשים מוכשרים היו בלהקה הזו, שלמעשה אה, כולם המשיכו את הקריירה בצורה זו אחרת כזמרים. אבל מעל כולם כמובן בלטה ולימים החליט בצלאל אלוני שהוא לוקח, תחת, לוקח אותה תחת חסותו, וכמובן הוא נפנף והרחיק את כל מי שהיה קרוב לעוגה. כן. ונשאר איתה, והשאר היסטוריה. והשאר היסטוריה, ואנחנו נשמע עכשיו את עופרה חזה, אלי אלי. כן. אוקיי. Okay. זה, זה אחד הביצועים היפים שלה. אלי אלי, כן. והשיר הזה מתקשר ליום השואה בעוד יומיים. כן. ומאיר, גם משיחות שהיו לי איתך כשישבנו בחנות, גם מה שאמרת מקודם כשהמיקרופון היה סגור, משהו בוער בך בעניין של אה, הקבלה של המוזיקה, עוד פעם, אני, אני מכניס אותה למרכאות, הים תיכונית, נגיד, במיינסטרים של הפופ הישראלי. תשמע, אני עברתי בקריירה שלי הקצרה, משהו כמו 40 שנה, הרבה רגעים מאוד מאוד מאוד כואבים ומביכים גם. אם אני הגעתי לכל ישראל, כשאתה היית שם חלק מהם, ומצאתי בפח הזבל את כל התקניתים ששלחתי בזמן האחרון, וכשאלתי מה זה עושה בזבל, כולם רצו כמו עכברים, לא הבינו איך לצאת מהסיפור מה הזה. אבל לא, בוא נדבר על דברים אחרים, בוא נדבר על, על זמרת נפלאה שהלכה לעולמה מימיה. זה לא ייאמן, אבל זמרת כזו מוכשרת, שכולם לא מפקפקים בכך, כמעט ואינה מושמעת ברדיו. המעט של המעט, לצאת ידי חובה הייתי אומר. יש זמרים שהלכו לעולמם, ואני לא פוסל אותם, ועיני לא צרה בהם, אבל אני חושב שהיא הייתה ברמה אחת לפחות כמו אריק אשטיין מסתם. אתה צודק. וזה לא בא לידי ביטוי. והעם שואל את עצמו, למה היא לא מושמעת ברדיו? דרך אגב, אני חייב להגיד כמו משהו. לא קרה לנו עד היום שנכנסו סטודנטים מבחוץ כששמעו את המוזיקה, והפעם זה קורה, וזה המוזיקה הזאת שעושה את העניין. נכון. המוזיקה הזאת שהייתה קצת מבוישת לנוכח הצלחה של ז'אנרים אחרים, והיא כבר לא צריכה... שאתה שאת שאת אמרת ש... על העניין של התקליטים שמצאת אותם בחוץ, וגם לי זה יקרה כשהייתי בקול ישראל. ולכן כשאני התחלתי, באתי לפה מיד, וכשהקמתי את התחנה, אחד הדברים הראשונים שעשיתי תוכנית, זה היה תוכנית, מה שנקרא, שממשיכים אותה עד היום, זה כל השנים, אתה מחט בערימה? לא, אנחנו עושים מה שנקרא אמנים צעירים, אנחנו מראיינים אמנים אה. צעירים ששולחים לי סינגלים ראשון, לא משנה, סינגלים וזה, ואני מעלה אותם לשידור, לפחות לתת להם פעם ראשונה ה... שמישהו ידבר איתם, שמישהו ישמיע להם את השיר, ואני עושה את זה לאורך השנים, עד היום, וחיכו, אני יודע שבהרבה מקומות כבר התחילו לחקות אותי עם הדברים האלה, ואנחנו באמת עושים את זה הרבה. אני אספר לכם משהו, כן. שלא דיברתי על זה ברדיו, אבל אולי Ee, באמנותיי הרבים, כשראיתי שאני לא יכול להילחם נגד התחנה, שזו תחנה יחידה הייתה, לא היה עוד, עוד תחנות, שישמעו את החומרים שלנו, ואני ייצרתי הפקות בין ה-15 ל-20 הפקות בשנה, מה שכל החברות ביחד לא יצרו חצי. ובאתי לרדיו ושאלתי את השאלה, ומי שניהל את הרדיו בזמנו, את רשת ג' זה היה יואל רקם. כן. ואז שאלתי את יואל רקם, מדוע המוזיקה הישראלית... מהווה 30% והלועזית 70%. כן. למה אין גל רק עברית? למה לא משפיעים רק עברית? ולמה המוזיקה שלנו היא נמצאת במידור? הרי אנחנו שומרים בעברית. הכותבים הם לא מעזות המזרח, השירים הם לא שירים מזרחיים, וכן הלאה וכן הלאה. ולמה אתם קוראים לזה מוזיקה מזרחית? למה לא תקראו לזה מוזיקה ים תיכונית? זה מעגן הים התיכון. <תכף> אגב... זה השם שאני נתתי, וזה השם שהתקבע עד היום. כן. וכמה שם צעקה, לא נתנו לי לדבר אפילו בישיבה. התאספו לצורך העניין כל מי ומי כמשהו כמו 60-70 איש מסביב לשולחן. ולא נתנו לי לדבר עד שהייתי צריך לקום, לצעוק ולדפוק על השולחן. ואז היה אז מנהל הרדיו, שהוא אחר כך לשגריר, אני לא זוכר את השם שלו. לא זוכר את השם שלו. והוא אמר לי, למה אתה צועק? פה לא צועקים. אמרתי, שום דבר פה לא זז אם לא צועקים. אתם עושים כבשלכם החיוך על השפתיים של דן שילון, לא דן שילון, שילוני, והוא צוחק לי בפנים, ממש צוחק לי בפנים, הוא אומר, אל תדאג והכל יהיה בסדר, ואני הולך כאילו לא קרה שום דבר, ועוד כהנה וכהנה. גם היום, עדיין, המוזיקה אכן היא מושמדת הרבה יותר, אני לא מכחיש. כן, רשת ג' היום היא רק עברית. אבל אם בשטח... שהוא בוער כל הזמן במוזיקה הזו, ואתה מביא אותו למקום שנקרא תקשורת רדיו, עדיין לא הגענו ל-20% אפילו, לא. אני מדבר על 15%, 10%, או 15%, או 12%. אני רוצה לדבר רגע על uh, זמר, <coughs> שהוא לכאורה ים תיכוני, בז'אנר הים תיכוני. ויש פה משהו מעניין, כי את ההצלחה שלו, הוא חייב קודם כל לשני כותבים, לכותבים מהמיינסטרים. ה, אני לא אגיד אשכנזי, אבל לא, לא הים תיכוני. שימי טבורי, שפרץ ב, במחצית השנייה של שנות ה-70, הוא עשה את זה בזכות שירים שכתבו לו עוזי חיטמן. ואנחנו כן, נכון. נשמע עכשיו את שיר שכתבו לו יואל ריפל ועוזי חיטמן. קראו לו הכותב של המזרחים. כן, כן, בדיוק. לילה בלי כוכב. אחד הלעיתים הגדולים. ולא פעם, פעם מישהו עשה עיבודים מוזיקליים. נאנסי מנדס. נאנסי מנדס, בדיוק. זהו זה. לילה בלי כוכב וקר בחדר, על אוב עם הקירות מחור של סליות, ומשבות צצות רצות, בלי סדר. foreign <laughs> אבל uh -huh. ג'וקסים, מאה ושש עפים. אוקיי, אנחנו ממשיכים ו... מאיר, אני חייב לשאול אותך. השירים האלה, אני לא מדבר על אליהלי, אני מדבר על השיר האחרות ששמענו. הטקסט, שיושב טוב, העיבוד, הלחן, המקצוענות שאתה שומע שם. יש, אתה קולט את כל זה גם מבוא נגיד הדור, הדור החדש של המוזיקה הים תיכונית או שיש קצת יותר חיפוף בעניין? אני שמעתי את אבי מדינה בריאיון לפני יומיים <מת> בטלוויזיה ושאל אותו המנחה בידוק שאלה הזו מה דעתו ולמה נשמעים השירים שלהם כמו שהם נשמעים הוא אמר משפט שאהבתי אותו ואני בראש שלו אני עושה זה אין נשמה בכתיבה, הכתיבה היא כלאחר יד. מפה זה מתחיל. כשאנחנו היינו מפיקים אה, תקליטים, היינו מקבלים הצעות לשירים, והיינו עוברים קודם כל על, ה, על, הטקסט. על הטקסטים. אני אספר לך קוריוזל שמתעבור לי באולפן בקולינור המנוח. הוא לא ידע להגיד מילה, זה לא התחבר לו, לא יצא לו. ישבנו שלוש שעות על מילה אחת, בסוף שלחנו אותו הביתה, למחרת הוא עשה איזה בטרק אחד. היינו מקפידים על, על הטקסטים, הייתי מקבל את העצות של האישה הנחמדה הזו בקול ישראל. כן, ציפורה שפירא וכל מי ש... ואתן לך דוגמה קלאסית, תקליט שהבכיר ירושלים לא הושמע ברדיו שמונה חודשים אחרי שהוא יצא. ואני השתגעתי, למה? אני אמרתי, זה להיט לא היסטריאו הולך להיות. אני אמרתי עליו ביום הראשון. נסעתי לרדיו, שאלתי אותם, למה אתם לא משמיעים את השיר הזה? אומרים, הוא טעה במילה. איזה מילה הוא טעה? הוא טעה במילה במקום להגיד, אוי, ברח לי. תמכי ירושלים את ה... כי חיזק, הוא אמר חיזק. אה, נכון. ואומרים חיזק, חיזק. והיה לנו ויכוח באולפן, אני ואחי נגד אביהו, לא אומרים חיזק, אומרים חיזק. הוא אמר לא, מי יתווכח עם אביהו מדינה? הוא גם טעה, גם הוא יכול לטעות. וכך זה יצא ולא ישמעו את זה. הלכתי הביתה, הוצאתי את הפלייבק, הבאתי אותו לאולפן, הקלטתי אותו מחדש, אז זה מעניין. אז היום זה לא עובד. היום, היום, היום עובדים, היום עובדים, יודעים שבגלל הבעיה הזאת... זה ש... לא היה עובר ברדיו, עובדים, זה לא בסדר. עובדים, עובדים צמוד עם בדרך כלל... בוודאי. עם... אבל לצערנו, עכשיו... הללויה, הללויה עכשיו, לאחרונה, בדיוק... אני שומע, <laughs> איפה הייתה היה... ב... את זה ממש היה... פלא בעיניי, איך זה שלא התכנסו עם לישוניית, עכשיו עוד דבר, הדבר הנוסף, בגלל המלחמה על כסף, כסף זה שם הסיפור של ההפקות היום. האומנים רוצים להיות המלחינים והקוטבים והמעבדים והשרים והכל והכל והכל, וזו אחת התוצאות. אז אין ביקורת על עצמם. אין להם ביקורת על עצמם. אדם לא יכול לעשות ביקורת על עצמו. נכון. ואם הוא טועה, זה הוא הולך עם זה עד הסוף. כן. דבר שלישי, וזה אולי הדבר הכי חשוב, הטקסטים משעממים ללא תוכן, לאחר יד. לוקחים מילה, מעוותים אותה שהיא לתוך השורה. זה אחת הסיבות שגם שירים לא מחזיקים מעמד. אחרי חודש, חודשיים, שלוש, זה נעלם שלא היה. קח שירים שעשו לפני עשרים שנה, שלושים, תראה, זה יופי. נכון. אתה שומע אותם כאילו, איך אמרתי לך, כאילו היום זה יצא. נכון. זה קלאסיקה של פופ ישראלי. תעזוב, ים תיכוני, לא ים תיכוני, זה קלאסיקה. זה קלאסיקה. טקסט זה טקסט. אני אומר, שיר טוב זה מתחיל בטקסט. בדיוק כך. אין מוזיקה לא טובה. איך אתה יכול לעשות טקסט לא נכון? אלוהים אדירים. זה לב-ליבו של התרבות שלנו. נחזור למוזיקה, ואנחנו נשמע את מי שאתה הזכרת, שבעצם התחיל את הכול, דקלון. דקלון, כן. אנחנו נשמע שיר שהפקתי אותו, אני תליתי בו המון תקוות, אבל הרדיו הכשל אותי, אני אומר לך את זה בארץ גלי. ולא נתן לשיר הזה את הבמה המגיעה לו. אילו היו עושים כך, זה אולי אחד השירים היותר גדולים של דקלון, שהוא נקרא שמח בתוורמה. אנחנו קודם כל נתחיל עם ברק לא? או שאתה רוצה להתחיל עם שמח בתוורמה? תעשה שמח בתוורמה קודם. אין, נתחיל עם שמח בתוורמה. כי זה קצבי, ואחר כך יש לנו שיר יותר שקט אין, ואנחנו... אז בוא נתחיל. ולאט לאט זה מגיע, חבר'ה. הנה זה מגיע. הנה זה הגיע. כוסות עם יין, ונלגום אותן כמו מים כל הלילה עד הבוקר, ונצעק חזק, ויייי! אחד בינתיים, ונשאיר עם הכפיים בערב שר העצב, גם אם לא נשמור על קצב of me. foreign <laughs> יש okay. סמאים ברגליים נחולל מבלי לנוח לא ניפול כמו עץ ברוח דום לנו כוסות עם יין ונלגום אותן כמו מים כל הלילה עד הבוקר נצעק חזק להי נו זמר אחד בינתיים אין השיר עם הכפיים מהרס הרעצב גם אם לא נשמור על קצב. יאסו. נו. הידד. הידד. הידד זה יאסו. טוב, אז ביקשת שנזכיר את שלמה מולכו. כן, ש... אני okay, רוצה כאן השיר. לתת קומפלימנט גדול מאוד לאיש שכתב את המילים והלחן, שלמה מולכו, זה שיר מקורי יווני. יפה. ו... ברוח, ברוח המוזגה היוונית של התקופה. בהחלט. זה מחזיר אותי באמת עשרים שנה אחורה, כשהייתי ביוון. <laughs> רק עשרים שנה הייתה <laughs> ביוון? לא, יותר בעצם. <laughs> רגע, מה אני מדבר? <laughs> כן, עשרים ושלוש שנה. כשהייתי ביוון, פעם ראשונה, או לא, פעם ראשונה שהייתי לא כן עצמו. <laughs> כן, פעם ראשונה שהייתי ביוון. אני ביוון הייתי אולי שלושים פעם. כן. אני אוהב את המדינה הזו, אני אוהב את <laughs> המקום, אני אוהב את האוכל, ה... את, ביי... את השירה. ביי... אני בייחוד אהבתי את הטברנות בלילה. ממש. שימו פרנס <laughs> עשה את הטיולים האלה, כן. המורגנים. כן. פעם ראשונה כבר איתו כדי להביא את הקריה. אני עשיתי את זה לבד כל פעם, את הנסיעות. ואמרתי לו, אל תביא אותה. הוא אומר, לא, אל תביא אותה. הוא אומר, למה? אתה לא יודע מה יהיה. מה יהיה? אמרתי, אתה כל כך תצליח שיעייפו אותך. דרך אגב, זה היה אצלכם המחלה. מי שמצליח יותר מדי, טוחנים אותו. וכך היה. אצלכם הוא... קול ישראל הכוונה. ישראל, אני מתכוון לקול ישראל. טוב, אנחנו נזכרנו מקודם, מאיר הזכיר את מדינה, בית שבכי ירושלים. אז אני מחזיק פה... אלבום כפול של אביהו מדינה ושימי תבורי, ביחד ולכו, זה נקרא פרחי גני, אחים ראובני הפיצו, אבל עשיתם קצת יותר. אני אלא... השתתפתי בהפקה, אני לא הפקתי אותה לבד, כן. לא, אבל הפצתי את זה, כן. כן. אה, טוב, אז, אז בואו נשמע את השיר בביצוע של שימי, כנראה גם של אביהו שם. יכול להיות, אני כבר לא זוכר. לדעתי שניהם שרים לא בכל הם מופיעים בדואט. בואו נשמע. נגלה את השיר ביחד. כן. שלא זיהה, זה אבי ומדינה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סאונד אחר, סאונד חי, שומעים את התופים זה טופים, הכל אפלה? היה חי באולפן. מה <אז> הפלא, כן. אז, אז, כשאומר אז, אני מדבר עשרים שנה אחורה. נכון, <אז> <אז> לא יותר. לא הקלטנו בשיטות שהיום, מהשיטות המקובלות זה מוזיקה אלקטרונית <אז> בעיקר, או כלים אלקטרוניים. נכון. הכל היה חי, היו כלים חיים, תופים חיים, שם היה צריך דיוק. מי, איך אומרים, אבסולוטי. נכון. ורק מוזיקאים משובחים, שאני אזכיר אחד לפחות, זה היה סין גולדה, עד היום. כן, יגאל חרד. זה, זה, זה אחד זה. המוזיקאים הכי גדולים שקמו לנו בישראל. איש בעל מקצוע מעולה. והוא עבד איתי למעלה מחמש מאות תקליטים. וואו, מה אתה אומר. כן. כן. אז, אז זה מעניין. כי אני זוכר את, ה, את התקופה, באמת, שהיו, ב, היו יושבים בקלטות בקול ישראל שם על הבמה. היה תופים, סט תופים, כולם היו חי. אני הייתי עובד בשמונה אולפנים בעת ובעונה אחת. כדי שאני אשלוט על כל האולפנים, הייתי נותן למעבדים בונוס, תהיו אחראים להקלטה, הייתי בא yeah. לעשות ביקורת. עכשיו, הוא היה בשבילי אחד מהאנשים שהיה שומר על המושק על המקצועיות. על המקצועיות. הוא היה הולך מאולפן לאולפן לנגד. מסינגולדה? מסינגולדה. זה משהו לא יאומן. לא יאומן. איזה באמת אולפנים היו אז באותו זמן, ככה? היה קולידון. היה קוליפון ביפו. לא, קוליפון היה אולפן... כן, לא, סיגמה היה. אה, סיגמה, נכון. סיגמה, גל קול. כן. מה עוד? אני כבר לא זוכר. כן, היה טריטון, אבל טריטון... קוליונוב זה היה האולפנה הגדול ביותר. כן. טוב, טוב. טוב, טוב עכשיו, עכשיו, אני חושב שאנחנו נעשה משהו שמחבר את העבר עם היותר עבר. <laughs> אני מחזיר את זוהר ארגוב, ואני רוצה לשמוע את זוהר ארגוב שער ברצלונה של ג'ו אמה. וואו. רצועה רביעית. כן. שים לנו, משה. זה מגיע. הנה זה מגיע. שני ענקים. ממש כך. אני לא יכול להגיד לטונים האלה. לא, היה אחד. יצא לי עוד לעבוד איתו ב-75. כשלא היה שיכון. לא, לא. הקלטנו אותו אז, הקלטנו אותו כבוד המורה, עשינו איתו הקלטה. הגשתי תוכנית ב"קול ישראל" של ג' בירושלים יחד עם איציק אללה. הוא יצא לאמריקה ואני הקלפתי אותו במשך שנה כמעט. וכשהוא חזר, אחזרו אותו לתוכנית והוא תראו אותי, באתי לתת תוכנית, הייתי עם איש לי עסק פעם, פעמיים הלכתי לחיים של חברית, אמרתי לו, בוא, אני, ושנינו יחד ל... הלכתי הביתה. אחרי שבועיים בורגי. בוא נשמע Oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, Barcelona מדרך יבשה בים, ברצלונה... בואו אני אצלע, אוי אצלי תראו, אתם ש... לא יודעים מה אתם מפסידים, מאחורי, כשהמיקרופון סגור, אנחנו שומעים פה סיפורים מדהימים. אז מאיר אומר, זה נשמור לפעם הבאה. והוא צודק, אנחנו נשמור לפעם הבאה עוד המון המון סיפורים. על זוהר, ועל אהובה עוזרי, ועל עוד המון דברים טובים. אבל אנחנו... נגענו, בפרומיל אפס אפס נקודה פרומיל. קצהו. אבל גם התוכנית המצוינת הזאת הגיעה לסופה. בטעם של עוד. בטעם של עוד. <laughs> אז קודם כל, <laughs> מאיר ראובני, תודה רבה שהיית פה. תודה רבה. ואנחנו רושמים לך עוד, uh, מפנים לך מקום בפעם הבאה, כי רק התחלנו באמת לנגוע <laughs> בנושא הזה. רק התחלנו לטעום מזה. בנושא הזה. כן. Yeah. Uh, ואנחנו נסיים בשיר שמאיר ביקש להשמיע. אנחנו yeah. עוזרים yeah. לדקלון. זה שיר שהקלטתי אותו בהפקה האחרונה שלי עם דקלון לפני מספר שנים. לפי דעתי זה אחד התקלטים המעניינים שהפקתי לדקלון. בו השתתפה גם אהובה עוזרי בכתיבה ובהלחנה. השקענו המון זמן בטקסטים פה, כי אתם יודעים שדקרון הוא היום אדם דתי מאוד, וכל מילה הייתה מאוד חשובה, והורדנו וחתכנו וסידרנו, ואל תשאלו מה אני עברתי שם. אבל הסוף טוב הכל טוב, ונשמע את השיר בוסטנים. בוסטנים. כתב אותו אברהם לוי, הלחן. יקיר. גובס. ותחזרו בשבוע הבא. אז איך אומרים, תודה רבה לכולכם. תודה לבא, נכנאי. תודה, תודה לאמירה. תודה לאמירה שהפיקה, תודה, משה. תודה רבה, תודה רבה לך, שנים רק זיכרונות ילדות אליי שבית. צל עץ השקמה ורעבור שטנים. שרנו אז שירים על מלאכים בסולטנית. ובחשי עזים ארדו בלהט התמימות. הוא ארצי שלי עד כל השלמות. לך זימנו ארצי הקטנטונת ידענו רגעים יפים, ידענו גם מחור אבל היום את ממהרת, לא אבין לאן חכי מעט וכחי לך פסק זמן צא אל השקמה, ברח ושתאים שרנו אז שירים על מלכים וסולטנים ובחשי זימרנו בלהט התמימות התרצי שלי סמל השלמות צל עץ השקמה וריח מוסתנים שרנו אז שירים על מלכים וסולטנים ובחשי זימרות בלהט התמימות, את ארצי שלי סמל השלמות תעזיר